morgen og velkommen til Jøen Det er onsdag den 16. november, og her til morgen starter vi i USA, hvor der er aktiefest blandt de kinesiske noteringer. Vi skal også runde Donald Trump, der nu har meldt sit kandidatur til præsidentkampen i 2024. Så skal det handle om et missil, der har ramt en by i Polen på grænsen til Ukraine, hvilket de amerikanske aktier reagerer på. Og vi slutter af med det laveste antal bolighandler herhjemme i 11 år. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Kinesiske aktier noteret i USA sprang tirsdag i vejret. Nasdaq Golden Dragon Index, der omfatter 65 kinesiske selskabers sekundære notering i USA, steg med knap 8 Den udvikling kom i kølvandet af store plusser både torsdag og fredag på henholdsvis 7,6 og 6,6 Golden Dragon er nu steget med næsten 38 procent siden sin seneste bund for bare tre uger siden. Dengang nåede investorernes pessimisme nye højder, efter at den kinesiske præsident Xi Jinping i forbindelse med Kommunistpartiets kongres cementerede sin magt i landet. Xi Jinping's styre har nemlig de seneste par år skærpet tonen og indgreben over for især de kinesiske teknologiselskaber. Det er ifølge Bloomberg News en dosis af tre gode nyheder, der for tiden løfter de kinesiske aktier, og som sideløbende også har sendt seng indekset i Hongkong ind i et budmarked. Blandt andet en positiv dialog mellem Xi Jinping og USA's præsident Joe Biden på det værende D20-møde reagerer aktierne positivt på. Samtidig gør de kinesiske myndigheder tiltag for at støtte landets mest landets meget delsblade og kriseramte, kriseramte ejendomssektor. Og for det tredje ser investorerne et tegn på lempelser i den kinesiske nul politik over for corona, der flere gange i år har lukket store byer ned i længere tid. Vi bliver i USA lidt endnu, hvor tidligere præsident Donald Trump har meldt sit kandidatur til præsidentkampen i 2024. Sådan lød det for republikaneren i en tale natten til onsdag dansk tid fra hans bopæl i Florida. I talen hævder Trump, at landet er i forfald under præsident Joe Biden, og det gik langt bedre, da han selv var præsident. USA's comeback begynder nu, siger han i begyndelsen af talen. Ifølge nyhedsbyrået Reuters kan Trumps tale ses som et forsøg på at holde andre republikanske kandidater væk fra at forsøg at blive partiets nomineret. Trump er dog heller ikke selv nomineret på nuværende tidspunkt. Den tidligere amerikanske præsidentskandidatur var i den grad ventet, skriver TV2. Der er tirsdag aften rapporteret om, at to, to missiler eller raketter er slået ned i den polske by Preszów, som ligger tæt ved grænsen til Ukraine, og to personer skal være omkommet. Det beretter flere medier herunder det polske Radio Z. Den amerikanske præsident Joe Biden siger, at forløbige informationer viser, at det er usandsynligt, at missilet er affyret for Rusland. Forløbige undersøgelser peger i stedet på, at missilet blev affyret af ukrainske styrker, som prøvede at ramme et russisk missil, skriver nyhedsbyrået Reuters. De russiske myndigheder afviser at have sendt missiler i nærheden af Polen. Aktierne i USA falder tilbage efter nyheden. SAP 500-indekset stiger ganske vist med 1%, men lå 1,4% oppe, inden de ubekræftede rygter opstod på andet Twitter og sendte aktierne i minus med 0,1%. Engelske Telegraph skriver, at hændelsen kommer i kølvandet af, at Rusland har affyret mere end 100 raketter og missiler mod Ukraine tirsdag. Farten er taget af boligmarkedet. Og det slår også igennem på antallet af bolighandler. Faktisk skal man skruet tiden 11 år tilbage for at ramme en oktober måned, hvor lige så få boliger er skiftet hænder som i dette års oktober. Det viser friske tal for boligsiden.dk, og til den tendensen er ikke gået ubemærket hen hos Nordea Kredit. Boligøkonom fra Nordea Kredit, Lise Nytorff bagmand forklarer, vi oplever et kraftigt fald i interessen for at købe bolig, og det skal både forklares med økonomi og psykologi. Den høje rente og inflation betyder, at det er blevet sværere at få råd til drømmeboliger, og de seneste måneders prisfald har sendt interessen yderligere ned. Mange købere frygter, at, prisen, at priserne vil falde yderligere, og de vil, og de vil derfor hellere vente og se tiden an, end at risikere at købe på toppen. Konkret blev der i oktober måned solgt,